طريقاً عرفناه ودرباً سمكناه وحباً صادقاً في أرجائه وما سيئت أنهينا بسيمة سيكوش, كنسي أروه, كنسي أن الله سيكوش الله الله أروه أن الله أروه أن أعطاه وأن سئمت من قلة الناصر والرفيق ولكن أخي لا خيار أكني دجوة البروشترين أفاشر متفينة A keni dëgjuar për ushrin që ka veshur rrobat e vdekjes? A keni dëgjuar për ushrin që ka veshur rrobat e vdekjes? A keni dëgjuar për ushrin që ka veshur rrobat e vdekjes para se të filloj lufta? Ya rasika as-saba'i. A kanë nehatur iron e 15000 luftëtarëve të cilët ishin lirë me mesk për një kohë?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 ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألسى الله جل في علاه Çe të na bashkoj në jetë dhe ju në këtë jetë, në hijen e fjalës la ilahe illa allah, e cila e tjera e fundit e jetëson, pastaj të na bashkoj për së dyti në jetën e përhershme, në një vend të kënaqshëm, të sunduesi i plotëfuqeshëm. O Zot, mos dëno një grup të shtakur për hir tënd. O Zot, mos dëno gjuhët që të përmendin ty. O Zot, mos dëno zemrat të cilat prmallohen për takimin tënd. O Zot, Mos dëno sytë të cilat shpresojnë këna sësin e shikimit në fityron të nda O më më shiru e si Më mësoj jeta Cila jet Jeta e dhe frimeve Apo jeta e lajthitjes e dhe vijimit Jo pasha atë cili e ngriti që jellin pashtylla Por ajo është jeta në njëjën e besimit islam Ajo është jeta që të bënd të lidhesh në këtë gjithsi Studiron atë dhe mendon atë jeta në të vërtetën është jeta më e mirë. Sa e ke tash jeta kur nuk e njeh të vërtetën. Jeta e vërtetë është jeta në hijen e Islamit, e cila të mëson dhe të udhkon jeta në udhëzim dhe dritë. Jeta e dhuntive dhe gëzimit kush jeton në hijen e saj, jeton në dritë. Me dritë vdes në dritë. Ata kanë Allahun dhe ma atë drit E kalanë siratin me drit Drit mbi drit Allahu o dhe zanë këndan në dritën e ti Kur të vijin e ditën e gjykimet Dhe të ipet besimtarëve dhe hipokritëve drit E pastaj kur të shkelin këmbët në sirat Aty mbëhet e qartë Kush qau dhe kush është bërë se po qanë Së shpeti dhe të fiken dritat e hipokritëve E mbesin e rësirë Nuk shohin, thonë Në pritni të përfitojmë nga drita juaj U thuhet atyra Këthëhu një prapa jush në dënja E kërkoni nga një drit Në këtë momente Në këtë qaste Besimtarët kalojnë me dritën e tyra siratin Drita e tyra flakëranë par atyra Dhe në të djatë të tyra U thuhet myshdhe e juaj satë jenë gjennetat Në në të cilat rrjedhin lumen Aty dhët e jeni për gjithmon Besimtarët nuk nachen وتم سمك نفسين الله جل في علا نجننت ادرسيهات ير استجرتيه تو كذات ايذا اش برغاديتو برتا دفاتشمت تت الله عز وجل او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها ظال او اش ايتشه يفذكر كر سنه انجالم و امضم دريط متتلن ايس مس نيرز Si aji që kanë betur në rësira dhe nuk mund të shpëtoj nga jo Kurse si Dhe një miherë kurse si Nuk është i barabart aji që shëh dhe i verbori As drita me rësiren As hija me vapen As nuk barazohet Të gjallit me të vdhejkurit Nuk janë të barabart i menquri dhe me ndjeleti Jo pasha atë i cili e mësoj njeriun të përdoj lapsin Dhe i zërtëmi të dashur Jetën nën hijen e besimit islam E shkoll E që fa shkolle është, kol, është, kol, është, kol, është Gjenë mësime dhe shemboj a i cili ka zemër Që shikon dhe gjanë dhe është dëshmitar Kësaj rada dhe të përmendi mësime të cilat Mi mësoj jetëa nën atëhije Tha ja jetë mësën që dë njëri që është prej këti ummeti Nëse ka zemër E lësë Allahun që të nafurnizdoj me diturit të dobeshme dhe vej për të mirë Më ka mësuar jetëa nënhije në besimit Se një shmëria Allahu dhelle fi ulaah është bështi ishpalljeve dhe i jetës së njerijot të vërtet. Eblejra e njerijot shihet kur aji e ban Allahun qëllëm të ti, kur pjesën më të imë të ti, e ban robë të Allahu gjellë fi ula, gjdo lë vizje, gjdo pushim, dhe vetën e ti, e ban thjesht për Allahun, zotin e botrava. Namaz i ti është për Allahun, kurban i ti është për Allahun, jetëa dhe vdekja ti janë për Allahun, shenë e ti është Fjala Allahut azzawajal Kull inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati Lillahi Rabbil alami Thuaj namazi im Kurboni im Jeta ima dhe vdejka ima është për Allahun zotin e botra Të këptuarit e këti njeriju Për qehet me vëprimen E kësa gjithsia në të cilën jetan Kë gjithsia në të cilën jetojmë O ju vlejzër është në nëshruar Allahut A madhëran Allahun Dhe alabhëran Në seneriju të regohet e rabel Ndaj urdhrave të Allahu dhelle fi ulah Bëhet i vetme që ju këndërvihet këti urdhri në këtë gjithësi të gjërë Që ju nështrohet dhe ju dërzohet vetëm Allahot E gjithë gjithësia që ndronë në një anë Kurse kënë anën tjetër Në anën e këndërt E kush bën kufër, kufri ti është në dëmë të ti Kryesat përveçnesh Jënë shumë Nuk i din ato asko shpërveç Allahot kërju e si të tyra, e në nështrimi e të ndaj Allahut, o ti rabë, është për ty, e mështë nështrimi e të ndaj Allahut është këndër teje, e Allahut nuk i bëndëm. Prasme të në muslimin e sahiju në ti, nga i dërguar i sallallahu aleyhi wasallam, se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë, o robët e mi, si kur i pari dhe i fundit nga jo, për njerëzve dhe gjënë, janë në gjendjen e zemë rësme të dëvoq Orobët e mi, si kur i pari dhe i fundin nga ju, pre njerëzve dhe gjenve, të dinën në në vend të lartë, e të kërkonin nga unë, e të përgjigja si cilit nga ju, në atë që dhe të kërkante, nuk dhe të pakësante nga sundimi em, vetëm se si kur se gjilë përra kur të futit në datë. Orobët e mi, atë e në vejkër të jua ja, ua regjistraj, e pasë të jua kthej, e ku shgjën mirë, leta farëndraj Allahun, e ku shgjën di shka tjetër Më mosoj jetë hije në hijen e besimit se njiçmëria e Allahut është pika e fillimit në jetën e muslimanit dhe të ummetit dhe se njiçmëria e Allahut është pika e mbarrjes në jetën e muslimanit dhe në jetën e ummetit. Koste ndoqi bosht ka humbur këtë botë dhe ahireten. Ai asht me humbur së gomari, zemra e tij nuk kupton, syri i tij nuk sheh, vesi i tij nuk dëgjon kafsh në formë të njerëjut. Jeta e tij është e ngushtë veprë e ti nuk pranohet mëkati i ti nuk falet ndase Allahu xhallafi ullah nuk e fal atë që i bën shok Allahut dhe fal mëkatet e tjera kujt do ai e kush i shtron Allahut ka bër shpiftje të mëdha Allahu thot wa men yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuht tayru au tahwi bihi ar rihu fi makan sahiq a kush i paskurën shok Allahut ai asikurt bier nga qielli etë rumbej spendi ose si ai te celen e gjuën era estu heshme në ndërnjë vend të humër. O me ju shrik, fakat harëm Allahu aleyhi gjennah, e kush i bëshkruan shak Allahut, Allahu ja këndaluar ati gjennetin dhe këndrta, kush i tën, me një shmërinë Allahut, ka fituar këtë botë dhe botën tjetër. Dhe të knaqët në këtë botë dhe botën tjetër, të në ati pranohet, më katit i falet, të rikët i ati nuk humë, Allahu subhanahu wa ta'ala thët, Inna l-ladhina amanu Wa amilu s-salihati Kanat lehum jannatul firdausinu zula Ata të të cilet besuan dhe bëpruan Vej pratë mira Prata janë përgaditur janneta E firdausit Sivën qëndrëm Krenarija Ashne dorën e të voqeshmit E kush adhuran njerijun E nënqman allahu Muka Më kamësua rjetan në një në besimit Se shërimi e varrëva është besimi në qadanë dhe kaderin e Allahut subhanahu wa taala e dërguari sallallahu alaihi wasallam thot është për të çuditur me çështën e besimtarit e gjithë puna e tij është xair nëse godet ndonjë gazim falenderojn Allahun dhe është xair për të e nëse godet ndonjë keqçe bën durim është xair për të eden sa je që ka goditur nuk ka mundur ta dobëj ndajë që nuk e ka goditur nuk ka mundur ta godas eden Së sikur i jet ummeti të të bashkohej për të bërë dobi, nuk do t'i bënin përveç asaj që Allahu ja ka caktuar. Ësë sikur të bashkojë umeti për të bërë dëm, nuk do t'i bënin përveç atë që Allahu ja ka caktuar. Është kënaqur me Allahun dhe Allahu është kënaqur me atë. Është gëzuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Zemra dhe shpirti i tyre të tetësuar a jeton në një dhënti, e sa dhënti e madhe që është. Qoftë së ndrojm për Allahu ditën Kur u thot Allahu disa njerëzve në mesin e gjithë krijesave hynin në xhennat, thonë o Zoti ynë, ti po i llogarit. Njerëzit e neve po na liron nga llogaria. Allahu Jellal Fi Olahu thot atyra, ju kem llogaritur në botë. Pasi kremërinë dhe madrin timë nuk bashkoin mbi ju në mes djellogarive hynin në xhennat. Mendojnë që ndrësit asaj dite, sikur të ishte thopetur trupi i tyre në këtë botë, vetëm të arrinin atë që do të arrinin ata në hadithin kuthi Allah subhanahu wa taala that nukapo robin tim besimtar kur unati ja mar fumiun aidran dhe praç problemin te Allahu, problemin tjetër po vazhdon jetet. Saç problemin i mirë se është, siuri nuk e ka parë, as veshje nuk e ka dëgjuar, as në mend nuk e ka shkuar. Transmeton sahi se Allah subhanahu wa taala u that malak vetati ai keni marr fumiun robin tim besimtar ai keni koputur fritën e zemrës së tij Nësa Allahu subhanahu wa ta'ala din musamir, përgjigjën malakët, po e çfarë thru bën thon ta falënderoj dhe tha te Allahu thimi dhe t'aj kthehemi. Allahu u tha malaka, ndërtoni aty një shtëpi në xhennat, dhe më urtoi ani ma'imrin shtëpi, falënderimet. Allahu subhanahu wa ta'ala tha, "Mbëleshni të duruesh, të cilët kur i vjen një fatkeqësi, thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ne përgojë durimtarat të cilët nësi godet në dhe një fatke qështi i thonë, të Allah t'jemi dhe t'a i dhe t'kthejhemi. Kaluan disa njerëzë për rrëth jëzid ibn Harunit, të cilët i ishin vërbëruar disyit e ti të bukur. Të rralë ishin ata që kishin sytë e bukur si a i, e përten që ndodhim atë disyit e tu të bukur. I vërbërojit të qajturit e si fyrit të përgjegjë a i. A unë përsh përblimen për, për ata të Allahu gjëlle fi u Besim në caktimin e Allahut xhallahu xallahu ujdunti për njerëzit, mbrojtje nga tekqijat, mbrojtës i veprës, nxitës në durim dhe kënaqësi. Thot një poet, shija e durimit është e ëdhat, përfundimi i tij është i ëmbël. Prandaj, vëllai i dashur, kujdesu për atë që të bën dobi. Kënaqu me atë që Allahu të ka caktuar dhe mbështetuni në Allahun dhe në lëfi uleh. Nëse të kujdat diçka mos thuaj sikur të veproja kështu, do të ishte ashtu por thuaj këtë dërë Allahu ma shëa e fa'al, është saftemi Allahot, a i vepranë qëfar të dojë. A i që ka kaluar, nuk mund të kthejhet, me sikur asë mëndoshta, më mësoj jetëa, në nënhijën e besimit, islam, si të silësh me njerëzit, ashtu silën ata me ti. Se qëfar të mbjellë ishkor, dhe se shpërblimi është si pasloj të vepras, e zotë e të nuk i bën pa dhejtësi askujt. Nëse mbj A nëse mbjell të gëqia korë të njejten A nëse nuk mbjell asgjë pëndohesh për kohën e humbor Ja një njëri Kishte një rob i cili ponante në arën e ti Dhe njëher i thot kjë zëtë riu robit e ti Këtë pjesë të arës e mbjell gurur Shkoj zëtë riu dhe la robin të punaj Robi ishte besintari mirë dhe njëri i menqur Pasi që shkoj zëtë riu ti e mbjell i atë pjesë të arës misër Zëtriju nuk vind të të shikoj arat e ti përvesh në kohën e të korërave. Kur erdi në kohën e të korërave, gjetët e pjesë të aras të cilën kishte urderuar të mbjellet me grur, ishte mbjellur misër. I tharobit të ti, i habitur, unë të kam porositur që të mbjellish me grur, pse mbjell e misër, kam shpresuar nga misëri të jeb grur o përgjegjerovi. O ti ish mendur, tha zëtriju, ke pritru nga misëri të jeb grur, o zëtrijem, Nuk po respekton Allahun dhe po shpreson në mëshirën e Tij, po bën mëkate dhe shpreson xhennetin e Tij, u porjeçëroi mbi ndaj zotërit të Tij. Kur dëgjoi zotërin këta fjalë, u hutua, u frikësua, u përkujtua se te Allahu do të kthehet pasaj tha: "Pendohem te Allahu xhelli ve ala, zejtarobit e Tij, ti je i lir për hir të Allahut." Kështu pra, çfarë blimi sipas rrit të veprës, e Zoti et nuk i bën pa drejtësi askujt. Men 'amila salihan min dhakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كشف برامبه برë të mira nga meshkujt ose femrat dashbësimtar ne do ta ngjallim në një jetë të mirë dhe kundërta wala yuzal alladhina a'maluna as-sayiat illa ma kanu ya'malun ne kushkërblehën ata çvepruan punë të këqija përveç asaj çvepruan yani janë njerëzi që ishte prindrin e tij i cili kishte arritur pleqëri të thellë ai i shërbënte prindrit e tij kohë të gjatë Dheri sa u ladhë, një ditë, mori prindrin e ti, e hypi në kali dhe doli me të në shkretir. I tha prindri ti, o birim, qëfar dënë të nga unë, dua të të therri u përgjës djali? La ilaha illallah, djali dënë të therë prindrin e ti. Tha o djali im, a kushtu është përblimi i së mirës, këtë duhet të bëj pa tjetër nga si jam loë dhe nga të thështoj djali. O djali im, nëse shpa tjetër të bëshkëtë, atëherë më thërë atje të jorë rasa e gurit të prindri. O baba, qëfar të bëndë dobi të thejra këtu apo atje pjët i djali? Nëse shpërblimi i veprës i pasloj të veprës, atëherë më thërë të jorë rasa e gurit nga se unë kam thërë prindrin të imë atje, prandaj vëpra edhe ti kështu u përgjesh prindri e shpërblimi e si pasloj të veprës e zotë e të nuk i bën përderësi as kujt më ka mësuar jetën në nënhi në besimit islam, se besimi është fuqia më e madha, nuk barazohet më të asnjë fuqi njërzore, materiale, toksora, e kujdo që të jetë ajo fuqi, dhe për këtë që e themi kemi shenboj, e shenboj, e shenboj qërtësojnë fjallën, ja grupe muslimanëve në luftën e muëtës, ishte prej 3.000 ushtarëve, me zemra të mbushra me besim, ju këndërvijet ushtëris prej 200.000 ushtarëve, fot komandanti i ushtrisë muslimane wallahi nuk po i luftojmë me numër as me pregaditë ushtaraka por po i luftojmë me kët fe me kët besim fit Khalid ibn Walid sa shpata të këtyra nuk luft të përgjigjet më janë thyer nëntë shpata pyete cilat shpata që ndroi të përgjigjet sahihatu liamaniyah çiko çiko atë kur drejtohen 200 mijë ushtar drej 3000 ushtar për të shpërtauluar e për të thefuruar me ata E vjen një grup prej muslimanëve dhe i thon Khalid ibn Walidit, do "Ka do të ja mbajmë. Ka Salma apo Ejja i riën në lotat dhe përgjigjet, as ka Salma, as ka Ejja, për ka Allahu, ta Allahu e shkrimi, Allahu ndimon atë që është shkruar ka ai." Po Allahun ashqe fuqi e Khalid ibn Walidit, fuqi fizike. Jo pas atë që ngritet qiellin pas tilla, ajo është fuqia e besimit dhe mjafton. Besimi sa në Tirmidhi në zemrat e burrave është më i fortë se në më 17-të. Jo, ja, Salahudin Ejubi jetoi në një kohë tjetër. I vjen një letër e cila flet në emër të Mesjidit al-Aqsa. Kur Mesjidi al-Aqsa ia ishte në duart e krishterëve, thot: O ti mbrat, të gjithë xhamit u pastruan, ndërsa un me gjithë nderin që kam prap fllixhem nga duart e huaja. Në rit të Salahudin Ejubi, andalon në ushrinë e të Itallianëve të Çeshurit. Au dhënë Ummeitën në kthimën e Mjedzitul Aksas, e pastaj Sulman, me një sulm që nuk kthehet, që nuk lékën të gjallë asgjë padjegur. Kështu e dhan fuqinë armikut dhe e kthen Mjedzitul Aksa në dorën e muslimanëve. Asfer ndodh pas Salahudin e Jubit, u ktheën armëstë islame pas vdekjes së Salahudin e Jubit, ditën kur u larguan muslimanat dhe paria e tyre nga qellimet dhe bindjet e Salahudin e Jubit. Erdhën ذا كوبوان مسجد الاقسام اندرشمه ارض توارى صلاح الدين ايوبيت يمشانين مكم دفثون يا طربو خثيم او صلاح الدين ايت چپو ندظ زوت بمسجد الاقسام ايو وليزر رنتين ثروفن ايثرتنا ميسنا مسلمان ودفييت اكن دني صلاح الدين اكن دني امر për nuk ka vej që ndëgjojnë këtë të kirja, a zemra që ju përgjizin kësaj të kirja, oh, sa keqë, oh, sa keqë që është, ja edhe një tjetër, e bu Arslani, a i diala shtremë musliman, ishte duke u këthyër nga një betej, dhe të kërje qëtetit të Horasanit, në ushtrin e ti që kishtë mbetur, dëgjoj për këtë imperatori i Konstatinis, Romanos, asoci përgatitje një ushtri prej 600 mijë ushtarësh. Pasi Allahun nuk kanë mbledhur këtë numër të ushtrisë përveçse me zemrat të mbushura me nënçmim dhe frik. Ja rriti i dëmi arslanit me të cilin ishin 15 mijë ushtarë musliman, të cilët kishin dalë në rrugën e Allahut dhe lëfi ulah. Shikoni. Shikoni dhe pasoni në mas ushtrisë prej 600 mijë ushtarësh, ti u kondrivihet një ushtri prej 15 mijë ushtarësh, a është e fuçi fizika? apo fuçitje tës. Jo kjo fuçia besimit dhe mjafton o ju vëllezër. Shikoni, ky njeri shikon ky njeri në ushtrinë e tij të lodhur, e të raskapitur nga betejat, në mesën e tyre të plagosur e të lodhur nga rruga, ndalet të mendoj çfarë të veproj. Të lejon të hyj ky ushtri në vendin e tij e të përjetoj vendi i tij çrregullim apo të përgatit këtë ushtri që pësë të dëmë prej 15.000 ushtarëve kunder ushtëris me numër të shumë të shumë fisht prej 600.000 ushtarëve më ndoj një qast e dridi besimi ti e pastaj vendosi hyrë në qadrën e ti i nëzirë i robat e ti u parfimos e veshë i që finin e pastaj doli para ushtëris më bajti fjalim duke u than islami sot është në rëzikë Për po ashtu edhe muslimanët, unë për po frikëm se dhe të humbë të fjala La ilaha illa Allah. Pas të i vazhdoj e tha, unë jenë parfimosër dhe kam vejshur që finjen e kush dëndë sëtë gjënnetin le të dhe prejsi unë dhe të luftojmë për fjalan, La të shahida, të fjala La ilaha illa Allah. Dhe i se të bimë shëhida ose të mbetët fjala La ilaha illa Allah ma elarta. Për një kohë të shkurëtër, vishet, e gjithë ushtëria islamë me që fina, i gjithë vendin buqshët me e rëminsku, dhe e rë gjenneti, vendi ushtënë të nga të thirërit Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. A keni dëgjuar për u shtrin e veshur me qepina? A keni dëgjuar për u shtrin që ka veshur robat e vdekjes? A keni dëgjuar për u shtrin që ka veshur robat e vdekjes parëse të filloj lufta? A kenë në hatër iron 18000 luftëtarëve të cilët ishin lyhur me mesk për një kohë. A kenë menduar për pamjen e një ushtrie e cila eth për në betej dhe beson se bitokun e saj do të jetë llogaria. U takuan të dy palët, pala që beson në Allahun dhe që përballohet për takimin me Allahun, dhe pala që mohon Allahun. O Rei, do urin takimin me Allahun. Dhe johi zëri, Allahu Akbar, së lëmën qdo besimtar, juha e gjendisë të ti flet dhe thët, për ngu të më për të ti o zote imë që të këna që shme mua. Koka të të throjnë, rridhë gjako, dhe në përfundimin e betes dhe johi zëri i një tjirësi i cili përgëzën besimtarët, duke o thënë, unë poshtën romakët dhe është zënë robë komandant të tjira romanosi. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu subhanahu wa ta'ala, zbatën premtimin e ti, në dhihmon ushtrin e ti, kem në fjetin qaliletin, gëlebet fjeten këthiratan bi idhni Allah, sa grupe të vogla kanë fituar grupe të mëdha me lejen a Allahot, ranë shëhida nga ushtrija Allahot që musliman, ndërsa të tjera të qanin, qëfar me ndoni, për qfar të qanin, për plasëkën e luftës, jok për shëta që i ngriti që jenën për qëtila, për të qanin, nga se u obliguan të nëzirën që finat, pasi që kishin shi tërvejtën e të hyra. Allahu të subhanahu wa ta'ala. Komandantë i muslimanën qohë kohë të gjatë, e thanë ndëraj shumë Allahun vazhdoj jetën e tijë në gjihad dheri sa e ndhivdekja, e takoj Allahun me besim që nuk ju këndër vijet asë një loj fuqie. Ditën kër i ndhivdekja thështë, ah, ah, pasurija që nuk arritet, e nevojat që nuk kryhen, dhe shpirtat që vdesin me humbje i thoshë këtë fjalë nga se kishte dëshiruar që të vdes në hijen e shpatave por dëshi Allahu që ai të vdes në shtrat besimi se një thërmin në zemrën e burrave është më i fuqishëm se 1000 shpata kuptoj o bir i nënës së nësëm Allahu im në islam si është ia ta pa besim në tokën e shtrirë pa jihad dhe për dieshë të fuqishma Këto janë përgazime dhe sprovime të ndryshme. Ne so dhe ats më besim të futëshm, a mos undal. U mos e jeta në hijen e besimit se kush e ruan Allahun, Allahu e ruan atë. A kushtiron urdhrat e tij, e ndalohet nga ndalesat e tij dhe nuk i shkel kufijtë e tij, ruan Allahu. Kush ruan kokën e tij dhe barkun e tij, e ruan Allahu. E kush ruan atë që është në mes dinov fllave dhe atë në mes dy kofsheve ruan Allahu e kush e kujton Allahun në kohën e lirë e kujton Allahun në kohën e vështirë e kush e kujton Allahun kur është mirë mëshandetat e kujton Allahu kur dobesohet çndeti i tij ai është mëmshiruesi ja Imam Awzaei Imam i hadithet në deri i devaçëm kur hyn Abdullah ibn Ali ai sunduesi i zullëmçor i cili sondonte në kohën e dinastisë abasite në Damask dhe mbytyt në atë kohë 38000 musliman pastaj i fut Kuajti e tij në xhamin Beni Umejja lëvëdrohet dhe thot a ka dikush sot që mohon këtë që veproi i than nuk njohim dikë që mund të mohojë këtë përveç Imam Auzaid kërkoi që të vi Auzaiu para tij ku janë disa njerëz dhe e thyrën imam e uzain e kuptonë se kjo është sëpravim nërsa imam e uzai e kuptonë se kjo është sëpravim nga Allahu subhanu wa ta'ala dhe se duhet të kalaj këtë sëpravim ose të bije ngrit u paslua u parfimas veqit që finin nërsa nbi që fin veqit robat e ti mordi shkopin e ti e pastaj u këthyje me lutë nga aji që e ka kujtuar në kohën e lirë duke thonë o zote imë që pësëtën fëci e cila nuk dështën ote që nuk pësën disfat u shrija yte asmisht e to ti mu mjaftën ma mjaftën Allahu sa mbështetës i mirë që është e pasaj nisët për të sunduasi për pasi që ishte lidhur për Allahun subhanahu wa ta'ala nisët për të takuar ma të i cili dëshiran të frikësaj dhe të mbës të imam avzai hirate aji Shpatat ishin të shpaluara Gjindja ishte kret në dryshin nga ajet që mundesha të paramendoj Hyrat e aj Pasha Allah nuk mendoja në atë qasta vetëm se në arshin e mëshiruesit Dhe në thyrësin që të ratë një grup për gjennet dhe një grup për gjëhenem Pasha Allahun Kër mendova në këtë Nuk shikoja në atë vetëm se më dukej si një miz Pasha Allahun Nuk u futa në mërmerin e ti Dheri sashita vetën Allahu subhanahu wa ta'ala Thot Filoj djersi të të bali ti Nga hithërimi dhe tha A ti e e vzaiju Thash Tho njerëzit se unë jem e vzaiju Tha qëfar më ndoni Në këtë gjace që i kemi derdhur Thash Në ka transmituar folani Nga folani Nga gjishë et Ibnu Abbasë nga Abdullah ibn Mes'udi, nga Anesi, nga Buhureira, nga Aisha, se i dërguar i sallallaha li vësallam ka thënë, nuk lejohet gjakuj muslimonit vetëm se menjërën prej të rijëra dhe, lejë gjakuj ati që bën amoralitet dhe është imartuar, njeri u për njeri dhe i që dërnë nga feja e ndahet nga gjemati muslimon. Filojt le viz ashtu, si që le viz gjarë prej, Ndërsa njerzit filluan të mbulojnë fytyrat e tyre që mos të përlihen ndaj xhakëmit, ndërsa un e ngrita omamen shaminin që kisha mbi kokë, që të bijesh poshtë ata në çafon time, e pastaj pyeti, e çfarë mendon për pasurinë dhe shtëpiç i kemi marr, ku po xhigja duke i thënë në ditën e gjykimit do të nxirr Allahu subhanahu wa taala la kuric, ashtu si të kalin ndër nëna, e pastaj do të pyet për çdo vepër të vogël apo të madhe, nëse janë halal qes problem anesia e haram që dëm teloi përsëditi të djersitet i dolën ndamarët ministrat e tij të ofert mbuluan fytyrat çte mos t'pikën me gjak kontim ndërsa un e ngreja shamin që kisha mbi kokë çte bihesh pa ta drejt për së drejtë në çafon time nuk i ndatati vetëm se tha den nga këto dhe dola pashallahun Nuk më shtojë Allahu vetëm se edhe më shumë krenarin Shkoj imam e uzaiju, vazhdoj jetën e ti dheri sa i erdi vdekja E ruajti Allahu pasi që e kujtojnë të Allahun Njëherë, kaloj kisë ndues zulumqar për rrath varët e ti Ondalë para varët dhe tha Pasha Allahun nuk jam frikësua nga dikush si që jam frikësua nga ki i varrosuri Kur shikoja në atë, më dukej luan që pëmë kërsinohet Ombeshtatna Allahun e kujtoi atë në kohët lir, e lirë e ruajti Allahu atë në kohët e vështirë. Allahu ruan robërit e tij mësimiri dhe është mëmshiruesi. Më o juve lazer, ne nuk e dimë se a jemi duke ecur në rrugën e sundimit dhe të kënaqësisë apo në rrugën e provimit. Jemi të obliguar të ruajmë urdhrat e Allahut dhe mos të bim në ndalesa kur jemi të lirë, ashtu siç Allahu të na mbroj kur të jemi në vështësi. Allahu subhanu wa ta'ala thët a thë hasi ban nasu a ju të rëku a ju kulu a amanna wa hum la ju ftenun a mendua njerëzit që të lihen a mës të spravohen pasi të thonë kemi besuar jaki asfët lë ansi sëndu e si zulumqar dhe magistar në jemen shpalli vetën për nga mbar thirës e ti ju përgjegjen hajdotet dhe plashkitsit e rrugëva tërmoj sektën që quhe sektat që ndalon nga rruga Allahot në atë kohë ki sëndu e së thejri dhe Diegi, shumë thirrës musliman, i dënoi dhe i mundoi, si është më keç, ek një njerëz të ndër shtëpitë të tyre u largonin për të ruajtur feun e tyre. Në mesin e atyre që dënuan dhe u munduan ishte edhe Abu Muslim al-Hawlani. U mundua shumë për të ndërën në fe ashtu si çëndruan në fe magjistrat e faraonit të cilet pranuan islamin para Muhammesit (paqja qoftë me ai). Dësht e kisë zullnçar ta nxirrë nga feja ti, e tij eku përgjith. Kurse si pashë atë që më krijoi e ti gjuka si të duash. Zëmqari i mblodhi njerëzët dhe u tha, nëse është në të varteten këthirës musliman, Allahu dhe të mbroj, e nëse nuk është në të varteten, dhe të shihni se qëfar dhe të ndodhë me ata, pastaj, ordëroj që të grumbullohen, drunj në vend, e pastaj në dezi zjarë, të madhë, ordëroj të lidhen duar dhe kambat e bu haulanit, e bu muslimen haulanit, dhe të hudhet në zjarë, Nërsa a i në mesin e që jeli dhe të tokës thështë e kur e gjuaj të në zjarë Hasibi Allahu a njëmër vakil Më me jaftën Allahu sa mbështetës i mirë që është O hodhë në mes të zjarët Zemrat e besimtarve donin të dimin nga gjokësat e tyra Kur pan se qëfandodhi me ebu muslimin E qëfandodhi o ju vlezër Filloj zjarët e fiket dan nga dal Pan ebu muslimin se si ecë Këmë zbathur në përgazat e zjarët Nuk ja kishtë e djegor zjar Kur u akizëmçori, filloi të fiksohej se do ta pranonin Islamin edhe të, të tjerat, ashtu që filloi t'ju kërcënohet atyra, ndërsa ky njeri i devotshëm Ebū Muslim al-Hawlānī onespër në Madinë te shokët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në kohën e xhilafit e Abū Bakrit. Arriti në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fali dirqātā, dëgjoi Umair radhiyallahu anhu për ordinën e tij. E këtij njeriu erri dhe e pyeti: "A ju jeni Ebū Muslim al-Hawlānī?" Tha: "Po." Ati ja aiçeli U gjuaj të në zjarë, a Allahu të shpëtoj, u përgjith, po E përqafoj omejri radhilan, qau Dhe fanëndroj Allahun, i cilja mundësaj të shohë njëri nga omejti i pengamberi, sallallari, a.sallem Me të cilin është dhepruar, ashtu si që është dhepruar me Ibrahimin, a.sallam E kushë mbrojt e bu muslimin përveç Allahu, subhanahu wa ta'ala A i që mbrojt është Allahu, nga se a i ruajt i ruajti urrat e ti dhe nuk bëri ndalesat e tij ashtu që Allah subhanahu wa taala e mbrojti në kohën më të vështirë. Ja Ibn Tulun, një wali për valive të Egjiptit. Dhe kështu, vazhdon Egjipti të fundohet nga zëllonçar të njëpasnjëshëm. Elusim Allahun subhanahu wa taala që i ndihmoi vëllezërit tonë musliman kudo që të jenë. Ky wali e ulëzër ka mbytur 18000 musliman Not Not në atë kohë. Natok i ka mbytur në mënyra më të kërcitshme u ka ndalur ushimin dhe pijen derisa kan vdekur kur dëgjoi për këtë Ebu Hasan Az-Zahid rahimahullah nuk ka mundur të rreni i çeit e mos të shkoi ndosë ai kishte dëgjuar fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam se jihad i më i mirë është fjalë e drejtë para sunduesit të padrejtë shkoi te ai dhe i tha ke frikë Allahun subhanahu wa taala mos dërxauq në muslimanë e përkujtoi çë të ket frik Allahun A i urderoj që të burgoset, e pasaj, urderoj që të mirët një luan, musti i për të ushqem, tredet, e pasaj thiri njerëzë që të të të bohen. Mërën këtë e buhasanin, në zërën para njerëzëve, a i filoj të falë namaz, e pasaj, jeleshua luanin të cilin nuk e kishin ushqyr tredet më radhë, ju afrua luani këti besimtari, filoj të nuhat e rën e ti, dhe të lëpi varët e ti, e pasaj u largua i uritur u hutua njerëzit nga kja që ndodhi, pashtu edhe a i sëndu e si zlumësar, e kush emrojti këtë përveç Allahot, të cilin e ka kujtuar në kohë të rirë, dhe Allahu e kujtoj në kohë të vështirë. U afrua njerëzit rrëth imamit të tyra Ebu Hasanit dhe e pëtën, o Ebu Hasan, anë atërgën, në qëfar mendoje në momentin kur të afrua loani, u përgjegjë duke thënë, pasha Allahun nuk ka mendoje në atë që m asë që jëmë frikuar nga jetë që ju pëfrikohën e përthësha në vetën time, jarëgët e luanit, a jënë të pasë tërta, apo të flicura e ma plishin abdestin në momentin kër bëja i badet Allahun subhanu wa ta'ala. E ka kujtuar Allahun subhanu wa ta'ala dhe Allahu e ka kujtuar atë. E kur njeri unë bështetet në Allahun subhanu wa ta'ala, si kërë të ju ngushtohet toka dhe qili, Allahu dhe ti bëjë rrugdalje ati. E kur njeri unë bështetet në Allahun subhanu wa ta'ala Si kur t'ju ngushtohet Toka dhe qili Allahu dhët i bëjë rrugdali ati O Zot Në ruaj nga ekeqa që ven prej para Dhe prej mbrapa Dhe në ruaj nga ekeqa që ven nga adjata Apo e majta Asë nga lartë Dhe kërkoj mbrojt e nga ti Që mos të fundosëmi në tokë Më kamësuar jetën në një në besimit se ushqimi i zulumit është idëmëshëm, se përfundimi i ti është të pënduarit, dhe se në ditë në gjukimit është arrësir, Allahu nuk është i panjuftuar për atët që evaprojnë zulumqarat. Për avënan, për ditën kër do të shtanë nga në shikimet, në haditin këtësi, tëtë Allahu subhanu wa tala, ta o robët e mi, unë ja kam daluar zulumin vetës, dhe kam bërë haram në mesjoshë, Andaj, mos i bëni zullum njëri tjetrit. Zullumi majmadhe është kur i bëhet të afrëmit. Ja një kohë të hëshme një një fshat për i fshatrave u pakësua numri i njerëzve. Nga luftrat e shpeshta, në mes fiseve, kështu që prisit e ati fshati mbajte një loj konferenca ku morri pjes edhe i blisi ishtë në vendosur martesa e të afrëmave me qëllim që të shtohet numri i lindjeve pasi u këthyen nga kjo konferenç dikush veproj me vendimin e asaj konference e dikush nuk veproj por ishte i kënaqër a i që kënaqët me të keqen ashtikur se veproj si asaj vepra Allah subhanu wa ta'ala dërgoj si dënim në atëshat bleten atë që e kafshën të bleta thahej e thahej dhe i sa vdiste njeri nga ta vjedi nga njerëzit ari atësamudi e pasaj e fruti në një e në të mbyllur dhe e fshehi nër një ras guri dhe iku nga fshati në Mekka. Dhe qëndroj aty një kohë të gjatë, thuët se ka qëndruar një zë djetë, e pasaj kujtoj atë që kishtë e ndodhur. Në fshat nuk ishtë e mbetur askosh, përveç grave, nuk mundi të shkoj vetë në atë fshatë, por porositin i njeri për i banorve të Mekka që të shkoj dhe të i vendi dhe të nëzirë atë tësarë, Dejë sa i tha se do të paguante për mundin që do të bënte Shkoj njëri ju Pyet i përvendin Erdi dejë të rrasa e gurit Enziri atë të thësarin E morri dhe barti dhejri në meka Ashtu si që ishte Nuk e kishte hapur nga se ishte besnik Po sa hapjë kë kënjëri ju thësarin Dolin nga thësari bleta dhe kafshoj E filloj njëri ju të thahet E të thahet e vdeq e mësë mënda se Allahu nuk është njëftuar për atë të që veprojnë zlumë qarat. Ja, Moëtëmidi, sënduesi i disa vilajeteve të Spanjës. Njëri nga sënduesit e shtetit të ti fqen kërkon nga ky ndim kunder armikot që ju kërcenohet. Moëtëmidi ju përgjigjet kërkesis me shpejtësi për të ndihmuar ati njeriu, a i sënduesi gëzohet me këtë që e bëri Moëtëmidi me këtë p Aje që kërkojnë nga mëtëmidi, por mëtëmidi qohet në ersirën e natës dhe shpëndan ushtrine vetë në këtë vilajet dhe ja pushton vendin. Goditet sënduës i këti vendi zihe drabë, aje dhe babaj i ti, vendasën e burg, gradë dhe bijat e ti shitën si robresha, thot babaj i ti, valahi, nuk nga ka goditur kje e keqe vetëm se nga lutë e ndënjerit prej njerëzve që i kemi bërë zullumë. E pastaj i ngriti duart e tij dhe bëri lutje te i cili eden se çfarë veprojn zëllonçarët duke thënë o Zot ashtu siç na u hakmir raneve për zëllumin që bam hakmir ju atij që na bëri zëllom e ngritet lutja te ai që ndihmon ata qi u bëhet zëllom Muhamedi mbetet në sundim një kohë planatën derisa ai qi është bër zëllom bën lutje kundër tij e syri Allahut nuk flan për një kohë të shkurtër Në një natë prej natëve, sulmojt mu e të midi nga shteti i murabitinua, zihët robb, e khalen jetën e ti në agmat, në Maroko, si robb i mërzitur. Vazët e ti, të cilave ju përzihë e dhejhu me misk, për të eqër ato mbita, u këndanin njerëzve poezi për t'i kënaqër. E një ditë, vjenë babaj t'i rë në burg, për të vizituar bjet e ti, fjëdhën të qalën e pasajthatë. Në të kaluaran në ditët e bajramëve ishe i gëzuar Sa i ketë që është bajrami në agmat i robruar I shëhbija të minja të uritura u lezoj njerëzve po ezi për t'i qëtësuar Nuk pësedojnë asveshe i shëhtë frikësuara këmbëzbathur Shkelin dhejun si kur mos të kishin shkelur as njëherë dhejun e përzir me miskun e kafurit e kush flen i gëzuar pas teje me sundimin e ti, ka fjetur i mashtruar me andrat e ti. Salute të atyre që ju është bër e padrejt, kanë thyrë kërrizin e zullumqarit, dretësia shtylla sundimit, e zotit e të nuk i bën padrejt askujt. Ja Hamza, Elbustuni, ki zullumqarit si li thështë të besimtarëva, kër i dënën të, e ata kërkonin brojtën nga Allahu, nuk i dënën të vetëm se ishin besimtarë, u thështë, ku � tafos pas hekurave sikur se bëi me ju e një herë del dhe hip në veturin e tij duke menduar se është larg nga grupsi i Allahut e papritur bën ndeshje me një kamion e ngulën hekurat në trupin e tij dhe nuk ka mundur ta nxjerrën vetëm se pjesë pjesë Allahu e lën zëllmçarin kur ta merr nuk mund të ikë e kështu Allahu do në sotra E dënimi i ti është i dhemë shëmë dhe i ashë për Kër Ahmed ibn mëndua, ibn i ben hambelu më ndua nga i ben ebi i duat Ngrit e duart e ti Ka i cili e ndihman A të Që bëhet e padrejt Dhe bëri lutë e duke thënë O zëtë ti im A i më bëri padrejci A mua nuk ka kush më ndihman përvesteje O zëtë Bërgose në lëkurën e ti Dhe dënëja Nuk vazhdoj shumë kohë kërësëmur i bëno e biduati, gjysa e trupit të ti nuk pënën të. Gjysa e trupit të ti ishte e vdhej, kërë e gjysa e gjaldë. Hy njerëzit të e për të vizituar, a i thashtë të më kazën lutëja Ahmed i bin Hanbelit, e pas të i thaë pasha Allahun, nëse ndalet miza në njerën pjesë të trupit tim, më duke si kërë më janë vendosër kodrat e kësaj bota, kërëse në gjysëmën tjetër, si kërë, të manzirënin piesë-piesë nuk dhëtë ndhijeja dhimbja ola im ke kujdes e mos bën zullum zullumi nda njerëzve është dëm i madhë Allahu thëtë në ditën e gjekimet pasha madhërin dhe fëqin time nuk dhëtë ndahemi sët e të imbedh dikuit hak të dikush tjetër pasha madhërin dhe fëqin time nuk mund të kalaj sëtë këtë ur të siratit asti zullum qar më kamësuar jetën nënhije në, në besimet Se ndërtimi është shumë i randë Dhe se prishja është e lehet Shumë e lehet Ajo që ndërtohet për e ndërtesave Shtëpive e palatëve në qitetë e fshatra Me qindra vjet mund të shkatërohet për disa momente Ajo që ndërtohet në edukim moral Dhe qëllime të larta për disa shekuj Mund të shkatërohet për disa dit e disa net Qëfar mendojnë e ju vlezër Nëse kemi njëmi ndërtues E pas atyra një shkatërus A mund të bëhet nd kurse se nuk ka mundësi të ndërtohet, e qëfar me ndone nëse kemi një ndërtuës dhe pas ti kemi njëmi që prishën, kështu shëqërit me disa njerës shkatrohen, disa shkolla me disa njerës shkatrohen, rrugët me disa njerës prishën, atmosfera me disa njerës prishët, nërsa ndërtuësit janë pak, nëse krahësohen me nëmërin atyra që prishën. Por e vërteta, ngritet e kota bjen, a mundet e jetë hije e drejtë, kur thupra është e shtrembët. Mka Më mësuar jeta në ninë e besimit se të jem optimist e mos i humb shpresat, të thirrin rrugën e Allahut e mos tangujti rezultatin, të jap mundin e koput aftritën e saj ose nuk e koputa. Enga mëshira e Allahut nuk e humb shpresën vetëm se populli mos besimtar. E kush e humb shpresën në mëshirën e Allahut për veç popullit të humbur, vullai dashur, sikur të mendosh në jetën e Nuhit alayhiselam i nisi thirr jetë gjatë kohë natën dhe ditën sheh tas dhaptas e nuk e stoi thirrja e tij vetëm se iqe vëllai dashur sikur të mendosh në jetën e Nuhit alayhis salam i cili thirrri gjatë kohë natën dhe ditën sheh tas dhaptas e nuk e stoi thirrja e tij vetëm se iqe i byllën në veshët me gisat e tyra mbulonin kokat me rrobat e tyra dhe u tregonin me ndimdhëin Nërsa thyrja nuhi të vazhdoj 950 jetë, me gjithatë, nuk besoj në thyrë në ti vetëm se pak nga njerëzit. Thuat se kanë qenë 12 vetë, e mëse shumë të që thuet se nuk në i tyre ka qenë 80 vetë. Be kuptim se pa shdo të të 5 viteve bënëson të në thyrë në ti një personë, apo në shdo 12 viteve bënëson të një personë dhe prap nuk i humbë të shprejsat minhu a.s. Asë që i takon ati ti hum shprejsat, ja pengamberi sallallari vësallam thad, si që transmitohet në sahih, vjen në ditën e gjykime pengamber dhe ma të vetëm një besimtar nga populli ti, e vjen tjetër, e ma të vetëm dhe, e vjen tjetër ma të një grup, e vjen tjetër dhe ma të askosh, me ditë këtë nuk i kan humbë të shprejsat. Ja në qytetin antakis, Allahu subhanu wa ta la dërgoj di pengamber, i përgjënjështruan a Allahu i përfërsoj ata dhe me të trejten ata i përgjënjështruan treping në barë në një vend e pasaj në mesin e ty në ngritën njëri që li kishtë besuar në Allahun e vetëm në ngritën të tjera dhe në bëtën e qëfar ishte rezultati i thuhet ati hënë në gjemnet tha ah si kur ta din të popole im si më fari zoti im dhe më bëri prej të ndershë më va o ju lezër miza për d E kur të bje shi, i laget të shimi e nëzirë prapë në dhijë dhe për të atarë, mundohet të njitët në mur e bjen, e mundohet përse dyti, e përse treti, dherës a jarrin të limit. A nuk ka mundë zi do njeri nga ne se paku të veprej si punë e kësaj mizës për dhejse? Me dërim dhe mbindja, arritet dituria në fe. Allah subhanu ataratat, a nuk shikojnë në devën sësi është kryuar, dhe në qilën sësi është ngritur, dhe në kodrat se si qëndrojnë e në tokën se si ështruar e pas taj qëfarëthat pas gjithë kasaj të të përkujtojnë nga se ti e përkujtues nga jetet mund të kuptojmë si kur Allahu dënë nga ta që i përkujtojnë njerëzit të thërasin në rrugënë Allahot të marrin durimin e deves të ngritën si qëli të qëndrojnë si kodrat të bëhen të butë për muslimanat si kur toka e shtrirë pas vazhden, të i vazhdan e thatë përkujto njerëzit nga se ti e përkujtojës. Besimizmi nuk ka vend të besimtari. Prandaj, o oh vëlla, dhe pra, bu si humë shprejsat, e nga te kërkohet të mbjellish faran, nuk kërkohet nga te fryti i saj, Allahu është në dimë si më i mirë i atyra që veprojnë. Më ka mësuar jetan në njëjën e besimit, që të shikaj në qeshtjet e dunjas atë që është më poshë se unë, nga sekjo më përkujton që mos të harroj dhënëtitë e Allahut ndaj meje e më ka mësuar që të shikoj në çështjet e ahiretit atë që është mbi mua ashtu si të jap mund të arrij atë e të hyj në grupin e të devotshmëve të mundohem të mos xhelozoj askënd aq sa mundem njëri nga muslimanët që ka jetuar në kohën e Ibn Teymijes thot kisha dashur të jem për shokut tim ashtu siç ishte Ibn Teymia për Armiqh dhe kundësttarët e tij thot Pasha Allahun nuk bënd të lutja kunder armesve dhe kunder shtarve të ti Për bënd të lutja të mira për ata Njëherë erë dhe të përgëzoj për vdekjen e njerit nga armesht dhe kunder shtarat më të mdhenjë të ti A i më qortoj për këtë E pas taj tha Inna lillahi wa inna ilaihi ragiun Shkojit e familje e të vdekurit U dhanë gushëdhim atyra E pas taj u tha Unë për ju jam në vendin e babaj tuaj Qfar të keni nevoj më thua një mua U g E lafëdruan dhe gjuë e gjendisë të tyra thashta Ne si kur ti nuk kemi par Shilu mirë me njerëzit i sëndan në zemrat e tyra E qëfar fituan gjelazët përveç lodhjes dhe mëkateve Pasha Allahun nuk mund të pëngojnë dhuntin që Allahu i akadhan dikuit Kush do që të jetë Allahu ti takon madhërimi për atë që ka pregaditur për gjelazin Ashtu që embyt gjelazia së pari atë që e pasëdan Prandaj Duranda i hiderimit të gjelozit se durimi e të të mbytë, si kur zjarri që hanë vetën kur nuk gjenë qëfar të hanë. Më ka mësuar jetën në një në besimit se kush e njehtë të varteten, ju lehtë të sohet sakrifikimi për të varteten, nga se ngritet në bi bukurit e kësaj bota dhe pret knaqësin e përhashma në gjennetet me luminë. Në një vend të knaqëshëm të sundu e si i pletë fëqishëm, je prioritet knaqësisë e Allahot dhe epshëve të ti, Je prioritet kënaqësisë e Allahot ndaj asaj Me të cilën kënaqët syri dhe zemra e ti E kënaqët në këtë bot dhe në botën tjetër Nga se Allahu betohet dhe thot Pasha fuqin dhe madherin time Nuk a robb I cili ka dhenë përparsi kënaqësis time Ndaj kënaqësisë vet Vetëm se dhe tja pakësoj problemet e ti Dhe të nëzirri varforin nga zemra e ti Dhe ja bëj pasurin parasyve të ti Ja Njeri nga shokët e të dërguar i sallallahu a.s. nuk ishte i bukur Për ishte i dëvatshëm E qëfar i bënë dëmës bukuria kër ai ishte i dëvatshëm Dënë ta të martohi për askus nuk e fejante Qëkojt e dërguar i sallallahu a.s. që ta në kohët e ti Tha o i dërguar i Allahot A nuk hënë në gjennet dhe martohet me hyri Ai që beson në Allahon dhe beson se ti e i dërguar U përgjëgj i dërguar i sallallahu a.s. Po çfarë kanë shokët e tuaj që nuk më martojnë me ndonjë vajzë të tyre? I tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, shko te filani dhe thuaj se i dërguari sallallahu alaihi wasallam po kërkon vajzën tuaj. Shko te Enëriu, që ishte nga Ansarët, trokitë në derën. Doli i Zotit shtëpisë e përshëndeti dhe i tha, i dërguari i Allahut e kërkon vajzën tuaj. U përgjigj i Zotit shtëpisë, po si jo, a ka dikush më i mirë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam? Është ajo familje me tëmëse ajo familje. Tha sahabiu por ai akarkan për mua e jo për vete shkoi të këshillohet me gruan e tij ajo tha a nuk ka pasur dikën tjetër si Abu Bakrin as Omerin as Osmanin a nuk gjeti dërguar i sallallahu alaihi wasallam dikën tjetër e dëgjoi vajza e saj se ila ishte davocma dhe i pte për pasi kënaqësi se Allahu ndaj kënaqësive të veta ndoli dhe tha çfar keni e, e lajmruan për ato që kishte thënë i dërguar i sallallahu alaihi wasallam pyeti vajza dhe tha po çfar thuani ju tam prinderit do të konsultohemi e pastaj vendosim Sa vajo po ek tani orderin e dërguarit sallallahu alejhi vesallam ku po ek nin nga fjalat e Allahut ma ka ne muslimin wala muslimate اذا kadallahu wa rasuluhu amra ay yakun lahum al-khayratu min amrihim wa man ya'silallaha wa rasulahu faqad dhalla dalaalan mubeena nukitakoni besimtarit dhe besimtare nese Allahu dhe i dërguari sallallahu alejhi vesallam njiqon ne nje çeshtje qe ata to zgjidhin diska teter e kus nuk respekton Allahun dhe dërguarin e tij ka humbur ne nje humbje te cert Prandaj, më martonin atë vend nga se Allahu subhanahu wa taala nuk dot mohumb. Dëgjoi shoq i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, pastaj shkoi te i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe la mëroi per ate çka ndodhur. E shihen shenjat e gëzimit ne feturin e te dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ndajan lutje per kete vajze, te vërtetëma thuhet se kosa i vajzes i ka ardhur pasuri prej ka nuk dihet. Ne naten e martesës dëgjohet zëri i thirrjes per jihad, qe sahabi Tan i mbet duke menduar çfarë të bën, t'ju përgjigje thirrjes në xhihadit apo të futet vëmendrë, e më në fund vendosi të përgjigje thirrjes së xhihadit, e të kërkoi hyjrit e xhennetit, shkoi, luftoi, përfundoi betejën, u ngriti dëguari sallallahu alaihi wasallam duke kërkuar shokët e tij dhe i pyeti kush mundon pas luftës, u përgjigjen fuloni e fulani e fulani, i përmendën, por e kishin harruar këtë dial të davatshë më të fshatit. E pyet i dërguari sallallahu alejhi wasallam kush mungon, thë duan ti përmendin njerëzit me emra, por këtë dia nuk e përmendën. Tha i dërguari sallallahu alejhi wasallam, në samua më mungon vallahu in jureibi bi. Tha çohuri me mua ta kërkojmë në mesin e të mbyturve në luftë. Shkoi i dërguari sallallahu alejhi wasallam, ç'ta kërkojë, e gjeti se kishte mbytur 7 mushrik, e pastaj e kishin mbytur, e mori i dërguari sallallahu alejhi wasallam lekrah, e fshi u dheu nga fityra e tij, dhe tha i kanë mbytur 7 mushrik, pastaj e kanë mbytur kish nga on Dhe unë jam për ti, kjo është nga unë dhe unë jam nga kjo La ilaha illallah, qëfar ka dhenë kyniri, ka dhenë pak e ka gjithur shumë edhe shumë Ja, imam Hamid al-Ghazali, i vdazë lau i ti, i madhi e pjesin se si është shëndet i gruasë ti Përgjigjet, dje është dalën nga shtëpia jo në shtëpi tjetër Nga dha selam, kur shpinën e kishtë të këthirë nga ne, nuk e kam parë që dymë dhe djetë nuk është ulur me atë Allahu e mëshironte nga së qaditur se i dërguar i sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allah i burrit është dejkë që tregon hadithin se i ndalohet njeriu të rri me gruan e vllahut në vetmi është kërkuar nga Qidietar që të bëhet krijetar i gjestarva nuk ka pranuar për ka zgjedhur të jetë lirues në xhami Allahu e mëshironte ja sahabiti ibn Ubadë ishte ngatruar me një yetim për një trung të një hurmas e cila ishte në mes dy kopës tavë Qoshte yatimi Hurma është e imja, i dërguari sallallahu alejhi wasallam që të gjikojë në mesin e këtyre dyve. Sheh se trungu i Hurmas ishte i sahabijut Abulubadis, a nuk os i yetimet, ngjikon për të fillon yetimet të rrijën lart, por i dërguari sallallahu alejhi wasallam nuk gjikon me padrejtësi, nga se ashtu ishte e drejta, por i tha i dërguari sallallahu alejhi wasallam Abulubadis, apo ja fal trungun e Hurmas dhe siç problem për këtë në xhennet, ke rënë Prej qdo loj problemi që ndrante Se si tja falë kur trungu ishte i ti Por në mesin e tyri kishte njerëz Që për amëndonin në atështë problem Dhe ja e bu dehda u i thot O i dërguar i Allahot Nese un e blej këtë trung Hurme me një kop shtimin E pasaj i afali këtë trung Hurme këti jetimi A kam në gjennet si sh problem prej qdo loj nga një trung U përgjegh i dërguar i sallallalli sallam Dhe tha Po Më katsh أبرموندويم يესن ايبار تا كساي ليجيراتا و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ما شدتها شدتها يا غرباتي اوها كذا يجلي الزمان زمان تخطفني فانا يترك سوى قلبي الشاجن ناشدها يا غربتي او كان يا بني الزمان زمن تخطى فني فلم يترك سوى قلبي الشاجن يا مغبى التفكيري فيه zaman tunhabtim ul fitan al haqq mur qawluhu ma a'daba al aqba wa in al ilm ya shakku ahla hu wa khusumuhu tashkul wahan al ilm ya تشكو اهله وخصومه تشكل وهن دفنوا البصيره والمهابه والمعزه في كف مشدونا شدوا يا غرباتي او هكذا يجري الزمان زمان تخبط فني فلم يترك سوى قلبي, قلبي الشاجن نشتها يا غربتي هكذا يجري الزمان زمان تخبط فني فلم يترك سوى قلبي الشاجن Hjelm shari'a të nëru në Lëw këna yudhrik ulfëtën Nën qëltu hëza manhëgë Qalë të shad dë dëmët të zënë Nëllë bërëbë dëllëhëm Nëllë bërëbë dëllëhëm Nëllë bërëbë dëllëhëm ملي بعوب بدلهم في الليل اصوات تائ وانيسهم محرابهم قلبا شكا نفسا تحن ناشت توا يا رباتي